Tämä oli kyllä hauskaa tänään, vaikka meitä on nyt vain viisi, mutta oli tosi tosi kivaa. Eihän se siitä kiinni monta kuin täällä on. mä oon huomannut, että jos on kuuma, istuminen on paljon vaikeampaa. Ei sen takia, että hiki valvulla, ei sen takia, että mulla on kakollut selkää. Ja polvi ja nilkku ei ole toista eri tavalla, että se istuu viileässä. Ammattilainen Aleksi voi myöhemmin vastata, että johtuuko se jostain, mutta itse mun tällaisen huomannut helteellä, kun istuu, niin on eri fiilis. Niin kuin fyysisesti. Mutta tänään ei muuta siihen. Ajattelin jotain epistä liittyen sukai, Tai nyt siis liittyen en siis siihen liittyen, mutta sitä seuraten. Se on siis viikon päästä. Mä itse koen sen tärkeäksi ensiksi, että sit että saa kantaa jotain, että hemmetin kaapuja, tai hemmetin kaapua tai muuta, tai että sillä olisi jotain merkitystä titteleiden tai nimien, tai tolasta, ei ole mitään, mitään, mitään merkitystä. Vaihda on yksi, yksi omistautumisen aste, mutta mä en koe, että seremonia itsessään tai muonnollinen omistautuminen on mitenkään merkityksellistä. Mun mielestä sillä ei ole todellista merkitystä pudhalaisuuden tai saseen kannalta, että onko Läpikäynnissä seremonioita vai ei. Koska todellinen harjoittaminen ei ole siis seremoniossa eikä missään titteleissä. Vaan se on just siinä, mitä me tänään täällä tehtiin. Se on siinä harjoittamassa itsessään, siinä istumisessa. Mutta seniä tai todellisuutta, tai buddhan oppia, dharmaa voidaan opettaa hyvin monella eri tavalla. Hyvinkin epäsovinnaisella tavalla. Kaikkialla on erilaisia. No kaikilla on erilaiset luonteet, luonteen piirteet ja erilaiset taustat. Totta kai me voidaan suoraan apinoida jostain kirjasta, puhutaan ja siitä leikkiä viisestä, tai valaistunutta tai pyhää, mutta... Voi tehdä toisinkin. Itse minä pidän hyvin suuresti japanilaisesta runoaleista, eli meitä Hikki Uu. Hän oli Rinzai. Koulukunnan mukkeja. Eli 1394. 1481. Hän on yksi näistä Japanin kolmesta suuresta munkkirunoilijasta. Nyt on tietysti Basho. Nyt on Riokan. Mutta nyt mä ajattelin sitä edetä mun typerälyöpinnän tähän ikkiuun juttuihin. En tiedä miksi tuntuu sopivalta, niin sitä edetä ikkiuun. -juttuihin. Hän oli hyvin alalaatuinen munkki. Missään mielessä itse en siis esimerkiksi hyväksyisi sellaista elämää tai en, en, en pidä hänen tapansa. Ja nyt olisi tapa elää mitenkään taitavana, mutta siitä ei nyt tässä ole kyse. Jokaisella meillä on se oma tapa elää, jokaisella meillä muodostuu ne omat tottumukset. Jonkun mielestä joku on taitavaa, joku ei ole taitavaa. Ikki oli. Hyvin jäpäsovin Kävi. Sitä, tykkäsi käydä hyvin paljon vuorissa, ja etelähtiilontaloissa, rypäs hyvin ohkerasti. Hän opetti sen ja hän oli ensisijaisesti tämän munkki välittyy kaikessa siinä sekoilussa, <laughs> mistä en kirjoitti. Hän on hyvin hyvin rakastettu Japanissa ja muuallakin maailmassa. Itse koen, että ei tule ottaa oppia hänen, hänen edustamastaan elämäntyylisten mitään kirjoittaa, mutta siinä mitä hänellä on taustalla, niin se on aivan valtavan suuri, suuri viisaus. Eilen sivuttiin keskustelussa tästä toista vastaavaa vastaavaa <tuh> henkilöä eri, eri koulukunnasta, joka ei ehkä vähän samalla tavalla. Ehkä heillä ei ole mitään todellista eroa. Ehkä ei olekaan. Mut. Itse koen, että ikkiu tuo eri tavalla asennetta esille, kun joku vastaava, joka on elänyt samalla tavalla. Hän on kirjoittanut. Nauuten Kai Niemisen suominuksia, aivan loistavia suominnuksia. Ikiu kirjoitti. Elämme samaa elämää kuin härät, hevoset, koirat ja kanat. Kadun kulmissa naidaan keskellä kirkasta päivää. Ihmisten maailma on aivan kuin eläinten maailma. Pääkaupungin taivaalla kuu laskee keskiöllä länteen. Aivan samalla tavalla budhan patsas parittelee temppelin pylvän kanssa. Väärää oppia on tätä nykyään mahdoton kitkeä pois. Turhamaiset pyrkyrit muistuttavat tositekijöitä, mutta puthalaisuutta heidän rinnassaan ei ole pisaran vertaa. Dogenille esimerkiksi tsukai-seremonia tai bodhisattvan valojen ottaminen oli hyvin tärkeä oli osoitus siitä, että sillä omistajutaan polulle. Sitten niin usein se muuttuu turhamaiseksi pyrpyryydeksi. Kuvitellaan, että jollain valoilla tai seremonialla itsessään tai jollain kaavuilla tai hienolla, niin kuin Pratt sanoi, hienolla feikkinimellä. Olisi jotain suurtakin merkitystä. Totta kai sillä on valtavan suuri merkitys. Mutta se raja, milloin se muuttuu itseensä tai kääntyy itseensä vastaan. Milloin se muuttuu turhamaiseksi, pyrkyvyydeksi. Se on hyvin häirrytä. On hyvin helppo kuvitella olevansa viisas. On hyvin helppo tuoda sitä esille. On hyvin helppo hukkua kaikkiin kaapuihin, ja kaikkiin muihin hienoihin seremonioihin. Ikkiu oli aika kova japä. siinä mielessä, että hän hyvinkin tiukasti kritisoi just sitä älyllistä puolta puhelaisuudesta. Doogen myös samalla tavalla ikkiu toisen omalla, oman persoonansa kautta eri tavalla esille. Joskus kuvitellaan, että jos sanotaan, että Pudhan patsas parittelee temppelin pylvään kanssa. Se olisi joku loukkaus Pudhan kohtaan, kohtaan. Kaikista voidaan olla etsimään syvempiä viittauksia. Ikkiu oli hyvin viisas hän oli hyvin lukenut, oppinut. Me voidaan ottaa se, että kun sanotaan, että Pudhan patsas parittelee temppelin pylvään kanssa, voidaan ottaa se kirjaimellisesti. Ikkiu oli siinä symboliikkaa, aika paljon viittauksia vanhoihin tarinoihin ja sun muihinkin. Mutta muun ei semmoiset tässä yhteydessä yhtään. se mua kiinnostaa se, että miksi me niin usein koetaan sitten, että kunhan patsassa ei saisi paritella temppelin pyhän kanssa. Siihen ikuukin voidaan nähdä viittaavan sanoissaan. Väärää oppia on tätä nykyään mahdoton kikkeä pois. Turhmaiset yrkkurit muistuttavat tosi mutta pudhalaisuutta heidän rinnassaan ei ole pisaran vertaa. Ei purhalaisuus ole sidottu oppeihin, ei purhalaisuus ole sidottu dogmiin tai teorioihin. On silti olemassa purhalaisuutta, joka löytyy myös niistä sanoista. Mutta silti kokemus ylittää, ylittää ne sanat. Ikiu, ikiu, kertoo. Jälkimaailmalle opiksi. Kun olen kuollut, Oppilaani vetäytyykö eräkoiksi vuorille tai kulkeko kapakoissa ja ilotaloissa. Joka saarnaa ja selittää ihmisille, mikä on seniä, miten pitää elää, on budhan totuuden ryöväri, minun opetusteni vihollinen. Jos sokea alkaa taluttaa sokeita, minä saan oppii siihen vihat. Yhdelläkään oppilaistani ei voi olla minun antamani todistusta. Ja joka väittää ymmärtävänsä budhan totuutta, Saaren se sitä ihmisille tai ei. Antautukoon miten poliisille. Se on yli kuoleman ulottuvaa uskollisuutta minulle. Muistakaa tämä. Muistakaa tämä. Kiukkaa sanaa. Pohdisaitvan harjoitusohjeet. Ne on pelkkää sanoja. Se on pelkkää sanahelinää. Me voidaan niitä ja me voidaan sanoa, että niissä piilee totuusta, että juuri niiden mukaan tulee elämät. Ei, ei ketään voi vaatia elämää ohjeiden mukaan orjallisesti. Itse koen ne, harjoitusohjeet sopii erityisesti. Tai mä itse koen, että huomattavasti. Nyt täytyy ihan muotoilla miettiä, mitä mä ehkä mä, mä sanokaan. Ei kukaan saa väärin, väärin, väärin ymmärryksiä. Kun tätä kuuntelee ehkä se yksi, yksi, yksi ihminen. Yksi ystäväni, joka sanoo, että sä kuuntelee mun läpi aina ja tota. harjoitusohjeet on tärkeät. Ne antaa meille tieviitat, ne antaa meillä ohjeet. Itse on mitään puheen oppia. Eikä ole myöskään mitään mestarin oppia. Se jos sanotaan, että älä tapa, älä valehtele. Älä puhu parhaa, pahaa puhelälaista opettajista ja harjoittajista. Ei me sen tarvita sanoja. Todellinen sen, todellinen darma, ylittää ne sanat. On suurta harhaa. Jos me kuvitellaan, että totuus löytyy niistä sanoista. Jos me siteltään, että älä tapa, koska pulha sanoi niin. Sitten me ollaan niitä sokeita, mitkä taluttaa sokeita. Meidän tulisi antaa tuossa poliisille. Me voidaan kyllä kokea se, mitä se Buddha opetti. Ja siitä me itse tikkaan, Budhan väitetyssä opetuksissa. Siinä on kehotti. kehotki. Koetakaa niitä. Ysenalaistakaa niitä. Jos tekee oot tänne hyväksi. Selvittää niitä polkua, Jos ette, ylätkää se. Hyvin tervehenkistä. Esimerkiksi Otoon koulumunen suka on siinä mielessä hieno, hieno seremonia, mikä ehkä muista vastaavista seremonioista, on no siinä, että se ei ole mikään polun alku. Se ei merkkaa yhtään minkään alkua. Se ei ole aloitus jollekin bodhisattvan polulle, tai sen jälkeen on sitten joku suuri bodhisattva harjoittaja tai vastaava. Olisi hyvin hurjaa ajatella, että se olisi niin... Että me ikään kuin nyt elää ihan miten me halutaan, tai että me nyt kuvitellaan, että nyt me ehkä ollaan melkein harjoittajia, mutta sitten kun me saadaan joku symbolinen ordinaatio, sitten me ollaan ollaan harjoittajia. On hyvin suurta harhaa kuvitella, että se olisi jonkun alku. Ei se on myöskään mikään loppu. Tietysti se on on hyvin paljon erilaisia opettajia, eri perinteitä, mutta perinteisesti jos tukeudutaan Dogenin, Dogenin on... Päitetty antaneen harjoitusohjeet vasta silloin harjoittajalle tai suorittamassa mukkivihkimyksessä vasta silloin, kun näkee, että tyyppi haluaa oikeasti harjoittaa. Odisatan harjoitusohjeet ei oteta vastaan siksi, että tunnettaisiin olevan purhalainen tai joku helvetin tsen munkki, tai joku vastaava johonkin. Todellisuus ei piile niissä. Me ollaan nyt, sen minkään, Me ollaan nyt se niitä jookeja tai me ollaan nyt ihan, mitä me halutaan. Ei me tarvita siihen sitä ordinaatiota. Se on vain se symbolinen, mutta totta kai myös virallinen tunnustus. Suurin Susuki on sanottu sanoneen lumintämpärän blogista en tiedä pitää tämä juttuessa paikkaansa, mutta ainakin se on hauska, hauska tarina. Joku tyyppi oli saanut suorinut Susukilta puoliksi joo, viisi että oli saanut munkin, munkin, munkin vihkinyksi ottanut harjoitusohjeet vastaa sun munkin. Sitten Japanissa häntä ei tunnustettu munkiksi tätä kaveria. Sitten tämä kaveri oli valittanut opettajalle ja Susukille, että tyypit siellä Japanissa ja niin sanoi, että mä en oikeesti munkki. Itse susukille tai jotain sellaista että Jos sä itse koet, että sä oot munkki, sä oot munkki. Jos sä et koe, että sä et ole munkki, että se silloin mikään munkki on, Tuokin on aika paljon vastaavia juttuja. Munkkius ei lepää missään ulkoisissa asioissa. Maallikko, harjoittajuus, omistautuminen ei lepää missään, missään ulkoisissa asioissa. Siksi polku ei ala mistään ordinaatiosta. Polku alkaa sitä harjoittamista itsestään. Silloin päättää omistaa itsensä harjoitukselle, harjoittamiselle. Siitä alkaa harjoittaminen. Sempolun harjoittaminen. Tietysti nyt alkaa ihan tällä hienosti metafyysisesti ja ei ole mitään alko pla -pla -pla -tyhjyskortti. bullshit. Mutta, nyt ei tarvitse siihen. <klihda> Puhdalaisuus lepää toiminnassa itsessään, asiassa harjoittamisessa harjoittamisessa itsessään. Todellinen harjoittaja ei ole joku munkki, tai joku harjoitusvaiheet vastaanottanut, vaan todellinen harjoittaja. On se, joka oikeasti harjoittaa, ja omistautuu sille harjoitukselle. Mietiskelee uutterasti päivittäin. Pyrkii tekemään parhaassa itsensä hyväksi, muiden hyväksi, tekee enemmän hyvää kuin pahaa. Se on todellista puthalaisuutta, jos on ollut näin, näin nähnyt. Ikiu kirjoittaa tai kirjoitti. Nämä, mitä minä tästä eteenpäin luen, niin nämä todennäköisesti ei ole ikki omia sanoja, vaan nämä on kuulumme jälkeenpäin sepitetty, mutta laitettu hänen nimeen. ei mitään väliposkana on syynyt hyviä, hyviä juttuja. Alkuperäinen ruumis totta kai palaa alkulähteelleen. Älä budhaa. ei häntä siinä tarvita. Ei ihan vaan puhetta sen muunkilta tai budhalaiset tai kuka sen nyt on kertonutkaan. Alkuperäinen ruumis palaa. Oliko se ruumissa? Joo, alkuperäinen ruumis totta kai palaa alku Älä etsi Budhaa eihän siinä tarvita. Me ollaan joka tapauksessa olemassa ilman opetuksia. Me ollaan joka tapauksessa olemassa ilman Budhaa. Me kuollaan myös joka tapauksessa ilman sitä Budhaa tai ilman dharmaa. Todellisuuteen itseensä, todellisuuden, todellisuuden oivaltamiseen, harjoitukseen itseensä, ei siihen purhaa tarvita. Ei me tarvita ketään purhaa, joka pitäisi kädestä kiinni ja silittäisi. Sanoisiin, että no, niin ole tosi hyvä poikkea, poisin, Ei me siihen purhaa tarvita. Me synnytään, me kuollaan ilman purhaa. Se on ihan fakta. Koska me ollaan ihmisiä on typeriä. on viisaita. Kyllä me tarvitaan jonkinlaista viitekkeystä, Se on ihan selvä. Mutta aivan siellä perimmäisessä mielessä. Me ei tarvita buddhaa. Eikä me tarvita myöskään tavoituksia. Siis puhutaan purhaisuuden buddha ylkäämisestä, buddhan ylkämisestä. Meidän tulee päästää irti siitä harjoituksesta. Todellinen saseen harjoittaminen on irti päästämistä. Todellinen saseen harjoittaminen on erity päästämistä kehosta ja mielestä. Sitten kun me voidaan näyttää sitä henkistä keskisormaiselle purhalaisuudelle, saseen harjoittamisen itsessään, itsellemme, erityisesti itsellemme, sitten me kosketetaan sitä todellista harjoitusta. Alkuperäinen ruumista, totta kai palaa alkulähkeelleen. Mä lähtisin buddhaa, ei häntä siihen tarvita. on sanoneen. Jos valehtelija joutuu helvettiin, mitä teemme buddhalle, joka keksi juttuja, joita ei edes ole? Nepä <tos> <tos> taisi sanomaan väärässä seurassa, niin tulee Jos valehtelija joutuu helvettiin, mitä teemme buddhalle, joka keksi juttuja, joita ei edes ole? <tos> Aika, aika poika. Tai kuka nyt on se Me usein otetaan buddhan totuudet aivan täysin totena. Niin kuin eilen mä höpisin siitä mun tulkinnoista. Siitä, että kaikkien opettajan opetukset on pelkia tulkintoja. No on heidän kokemuksensa kautta suorittuneita. Heidän oman elämänsä kautta suorittuneita. Ei meidän tule ottaa buddhaa totuutena. Jossain koulukunnissa otetaan, se on aivan mahtavaa juttu, niin ei ole mitään väärää ja pahaa. Se on heidän, heidän, heidän, heidän tulkintansa asioista. Sen purhaalaisuuden tulkinta saattaa olla vähän erilainen. Mut mitä me teemme sieltä purhaalaisuuden kaikkia juttuja, joita ei edes ole jälleen syntinä? Kaikki muut hienot opetukset ja teoriat, jotka ei edes syntyneet buddha-aikana, ainakaan todistutusti, vaan kirjoitettiin muistiin myöhemmin oraalisen tradition kautta. Ne on mahtavia opetuksia, ne on hyvin tärkeitä opetuksia. Mä tykkään ainakin tosi paljon lukea ja puhelaisuuden vanhoja vanhaa opetuksia, alkuperäisiä opetuksia. Ne on tosi hyviä, niissä on suuri viisaus. Siis minä olenkin kerätellinen ja mutta mä en ota todellakaan niitä todeksi. Jos ajatellaan ihan sillä tyhjyyskortti filosofialla, buddha oikeasti keksi juttuja, joita ei edes ole, ole olemassa. Jos buddha sanoo, että, on, että jälleen syntymä on totta, tai jos buddha sanoo, että valaistuminen on sitä tai tätä, se on buddhan sanaa. Mutta se ei ole minun sanoja. Ja tästä myös Sikkiu kirjoittaa. Käsittääkseni Shaak, Yamuni ja, ja Amida olivat ihmisiä. Entä minä? Ihmisen muoto minullakin on. <tos> <tos> Eli onko se nyt oikeasti joku erilainen kuin me? Onko se joku... Jumala, tai joku jumaluus, tai joku niin yliluomalinen. Ehkä se voi olla. Ei sitä Tänne voi kiistää. Mutta ei voi myöskään kiistää, etteikö se voisi olla pelkkä ihminen. Pelkkä tavallinen ihminen, joka kävi paskalla. Joka välillä piereskeli. Hengitys saattoi kaista pahalle. Varmasti haiski. Hiki haisi välillä. Ihan normaali ihminen. Vilkuili naisia. Ei välttämättä himokkaasti, mutta haluat siltä Ihmisen muoto. Silläkin oli. ihminen, hän oli. Tai sitten ei. En mä tiedä, ehkä silloin 2500 vuotta sitten oli erilaisia. Erilaista rotua tai lajia. En tiedä. Ehkä oli, ehkä ei. Mut mikä mun mielestä on niin nerokas puiden väitetyssä on se, että me voidaan itse koetella se. Ja se on harjoitusohjeessakin saattavan harjoitusohjeissakin, ja muissakin. Me voidaan itse koetella se jonkun väittämä. ja voidaan itse haastaa sen. Okay, onko se. Kokeillaan, onko se totta. Mutta itse olen niin, niin yksinkertainen, että jos joku sanoo, että kuoleman jälkeen on sitä. Mä en valitettavasti voi tästä totuutta. Mulle se ei edusta totuutta. On hyväksyn, jos se jollekin edustaa. Voidaan sanoa, että totuus on sitä, totuus on tätä. Mutta mistä me itse voidaan tietää, että se on juuri siksi, kun joku, joku on sanonut vai? On tietysti täysin eri asia puhua lääketieteestä. Yleensäkin tieteestä tai jostain arkisista asioista. Mutta kun me aletaan puhumaan todellisuudesta itsestään tai hymikin vaikeista asioista, kuten kuolemasta, jälleen syntymistä. Mitä kuoleman jälkeen on. Ja se, että jos niin kirjoitettu, se on silloin yksi tulkinta. Ehkä se pitää paikkansa käy. Sen näkee sitten. Ikkiu, tai joku tyyppi on kirjoittanut. Vaikka päätyisi budhaksi, ei tarvitse olla noin jäykkä. Tulee mieleen aina, kun katsoo kivipudhia. Sitä päästään alueen, minkä ikkiilukin todennäköisesti viittaa. tai valaistunut ihminen tai joku muu, niin se edustaa jonkinlaista tiettyä ihannetta tai se näyttäytyy tietynlaisena. Todellisten budhalaisten täytyy olla tietynlaisia, ehkä jäykkiä, ehkä yhtymyillä tietyllä tavalla tai puhua hyvin rauhallisella limpällä äänellä. Ei tämä mikään robotti tehdas, mikään klooni tehdas. Tai jos on, niin sitten mä olen siinä eri bossassa. On tietyt periaatteet, on tietyt viitekehykset. Sitä Buddha opetti. Mutta ei ne viitekehykset ole itse, itse totuus. Tsukaiseremoniakin on vain yksi tapa osoittaa omistautuminen. Saman omistautumisen voi osoittaa ilman sitä seremoniaa. Tänään me kaikki viisi täällä ollaan. Ehkä sieltä tyhmästä päästä, kun tykätään tuottaa seinää aika ahkerasti. Ulkona on noin otti ilmaa, sitten lusitaan, lusitaan täällä vapaaehtoisesti. Se on sekä todellista harjoittamista. Meitä voi haukkua, teitä voi haukkua. Ihmisiä voi haukkua, että he eivät ymmärrä puheen tai he eivät ymmärrä Se on todellisuudessa ainoa sama. Itse uskalla väittää hyvinkin kärkkästi, että jos ihminen oikeasti omistautuu polulle, harjoittaa sitä mietiskelyä hyvin kiuttaakasti. Mutta samaan aikaan myös elää sitä taitavaa moraaliseettistä elämää. Silloin on ymmärtänyt puhan opettamaan darmaa. Sillä ei mitään tekemistä ymmärtääkö jotain hienoja metafyysisiä käsitteitä tai jotain teorioita. Totta kai ne voi auttaa. Niitä tulee kyllä opiskella lukea mun mielestä. Et ei sitä mitata sillä. Ei tämä mikään kusemiskilpailu. Tai mikään mikä hyökoen meininki taitaa vastaavaa. Dogen sanoi, että luovu oppineisuudesta. Tulee lukea, tai ei tule siihen oppineisuuteen. Mut mistä sitten voisi olla kyse harjoittamisesta, ikkiuvastaan vastaan hyvinkin näppärästi? Tämä elämä... Syödä, ulostaa, nukkua ja herätä. Eikäpä sen jälkeen jää jäljelle kuin kuolla pois. Siinä piilee suuri, suuri totuus. Tämä elämä. Syödä, nukkua, ulostaa, herätä. Tai mitä sinne nyt olikaan. Eikäpä tämä jälkeen jää muuta jäljelle kuin kuolla pois. Niin sitten Jumarassa on tähdeltä kysyä että mitä on jälkeen. Hän on vastannut pelkkää, pelkkää pimeyttä, pelkkää mustaa. Sitten kun on kysytty, että miksi sä uskot, niin sitten se itse legendaarista, että ei mua vielä kuollut. eikä mua oikeastaan kiinnosta, mitä siellä on. Et mä synnytään kuolla joka hetki. Se on ihan fakta. Elämä on pelkkää syntymää ja kuolemaa. Siihen ei liityisi mitään metafyysistä meta meta meta tai mitään filosofista tai mitään syvää. Se vaan on niin. Tiedekin on todistamassa hienosti. Se on ollut uusiutuu. se on ollut uusiut. joka hetki rappeudutaan, kuihdutaan, mutta on joka hetki myös kasvetaan. Kun meidän fyysinen keho jättää meille. ei se edellä mihinkään, se jatkaa vaan toisissa muissa. ja kuolemaan. Itse olen hyvin, hyvin iloinen ja ylpeä siitä, että ihmiset omistautuu harjoittamiselle. Onpa se sitten jokain kautta tai ilman seremoniaa. Se on mun mielestä aivan mahtavaa. Ei tule harjoittaa vain siksi, että joku, joku on sanonut niin. Me tarvitaan esimerkkejä, me tarvitaan opettajia, me tarvitaan inspiroida esimerkkejä. Nyt jos me harjoitetaan heidän esimerkkinsä viitoittamalla, niin sitten me ollaan kaikkia kuolleita. Hienoja hahmoja. Ja niitähän on joka tapauksessa muutakin. Tänään taas tujuutettiin seinään. Tänään oltiin budjia. Tänään ollaan budjia. hitos.